الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم و مر مصلیحه هغه حج هغه تاسو له وګونی ورته وره کوي والله رب العزت دا ټول احکام ځنه صراحتنه ځنه زمنن ذکر کړو ورایمان بالله ذکر کړو نما نما بالله واليوم الاخر موږ ذکر کو اقامه صلوات زکات ذکر کوه ات زکات روزه ذکر کړه کو ته وعلیکم حج ذکر کواته مل حج او عمره لله پینځاح کړه امور مسلمه وک ټول راغل الله مطلب دا دی چې jihad دغه د فاره دی jihad دغه د فاره دی واتمل حج او عمره لله ځکه دې ریاضت وي په مکه حج کئ نو نیت دې سم کا دې کیس قصور راغې نغته بیا د ادم ورکا کفاره ورکا اوس اوقات کي او زمانه جهالت یو څو رسمنو پخې منرط کړي ډیر رسمنو هغه تمام ورسنو منرط کړي ډیرو کوکې شورو کې چې نغدا ده چې دوک نسيه کولا انما النسيو زیادۃن فیکفر محرم به سفر دیته او سفر به رب العول دیتا پته ونلګي دا ایام د حج اسکل دي کوم زيدی الحجaikum jata rasulullah la kaw da roja da da roja obli mecht ko nasu de شابان mun shaban woyu da da shaban bara batore misal de shaban de tasli woyu la ka de ta wache mun ga bolamay shoyu tar de pore chaa nizam de niaz to gad them, so so watkad يا حرام دو حج اشور ميشتدي معلومات معلوم من فرض فيهن الحج زميد امي اش حدود ذو القعد الحجاج زمير ماوي ج دومن جمع اطلاق كي يا زين اسجا مخنه وسرد كن وما فمن فرض فيهن الحج چا فرض کا من حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ادري كارونه بنكاي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولدام من بعد طول غناونو دا من له دريو كارونو شلا رفص ته ویل ذکر شل کړه او حلل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم غړته مانا د جمعما سرکي یو ځ والی د مخکې اوس اوس منګوي لږ مخکې هلته رفض دکر دی مرادل ته جمعما دا نو دلته هم یو ځای کدل خل سره جمعما یا خبرې د زنناانه و کولو ولته دومره ل تللهی حاجه او ته چې په دی کارونو کې مشغول لی نوظاهر دهې تا نه حز پې کنا نه ساللی دنیا ځ را روان دي نو ځ یو قسمه خه ده ځې بل قسمهه ې ایستهې پکې ان تا شروع شوروکړي یا دا کار به شوروکونه ظاهر ده چې دا کارونه قبول دیوم کیږي نو فلا را فسا د صراحت پات پا پا کیږي ولا فسوقه ان بچي نهغه نافرمانی کوي سمات لوږdale دا یوه منبادا کول نړومبه چې زیات ته حد لپاره نقصانی دي نو دا خبره ده ورپسې ولا فسوقه اغه میچ نهغه شیطان ته من غالب شي نفرمانے گناہونو کې فلا رفاسا اگا نی نفس در من غالب شی فائش در من غالب شی ولا فسو کا اگا نی شیطان در من غالب شی ولا جدالا اگا نی کم خیوانیت دلتا پروتتے عاصبیت پروتتے اگا در من غالب شی نو دا گدرے کارون اصر حج خرابی کی کنا سرے دے خود و کارونو کې مسروف شو یا گناہونو کې مسروف شو یا جنگ یا گرنو کی مسروف شو غناوم نه کوي غناوم نه لکن لیکن جنگونه کوي دی به تکل اوسګار دی جنگونه نه کوي لیکن غناونه کوي دی حد تکل اوسګار دی دا دوارو کارونه نه کوي لیکن خپل زنانو سره مصروف ته دی به حج تکل اوسګاریږي فلایان حج یې پایاست حج کې دا بارون ګنا ده لیکن دلته زیات ګنا ده کنه وما تفالو من خیرین هغه چې کوي تاسو نه کوملي عملي عالم نو خبر دي اګه الله تعالی و تزویدو فا این خیر ازادی تقوی از در سفر خرچی را وقلی تزوید زادی را در سفر خرچ بهترین زادی را چی در نواغ تقوی در اسم مطلب چه حج لزیر من استطاع ایلی سبیلا دکنم زانت را خرچ وقلی زنی کسان بر آوان دا دادی دا اغو زمانه جاهلیت و رسمو و رسم اغا رد کرد اغاصد تا کسي وټول <سؤال> لالو کې بخالکې موږ حاج له ځو مونږه د حاجانو خلکو له سوالونو کول لو کلیمه وکې نه استل دیو مجبورې نه خو راکونه روټای دا په اومه نو بوجکل کړه او الله رب العزت په ګوره ضمان کوته روانې ای زمامل باندې په خلکو بوجګي غي دا سم کوې کړه ما غو تا استوي لې مې ستا الای نو تا شر خرچه دلای نهشته نو سره راځه مړهځه کړه کله دا د کینو دین کار کوي ته ساوسنیشت نومک وکنه تر مثال کپلارمونه زي زچن حلل زو حلکو ته يا جيما تبلیغ لازم تبلیغيما تر کې دا ته د کار کوما مجاهد jihad لازم وطاو خلق غيله پاره ترتیب, ترتیب اختار دا ترتیب به اختیار کين وتزودو نزاد را او اقل اذا پاره بهترین زاد رات چې د تقوا دا مفسرین دلته وي تقوا څه ذان سوال نه بچول دلوا تقوا دکنه پلی سفر مې روانې ځان د سوال نه بچکه کنه وتقول یا او البام ما نه ویره وکیا کل مندو دا یو رسمه چې او بدن سره تشه نه وډ او دا که را اوهاتل چې مونګه متوکلین یو توکل کو نه متوکلین نه متاقلین خلکو نه چې بزر خوراکونه کوي او څنګه سوال منش زاديره بوري ک کمشوا تجارتو کا کنا مزدوریو کا دیاریو کا تجارتو کا مساکونو اخلا خرج کانو ټوپای اخلا خرج کانو دني کسان الټی هغه ځان له وی مساکونو غستی دنه وتسفیه غستی خرسی ما ظاهر د جهاد موکو عمره موکو بلغان نه چا منه بوج منشکانو ځان ځان و... منو نو سور بوج نه راوړي اولت سوالونه بوم نه کوي وسره دې ور شوړمیګه غزه کې څل ډېر حیا راشي چا ته اکثر چګورې او د پاکستانيانو باندې خیرات لێن کولاړي وای دلته راغله عمره لاره راغله حج لاره دلته ولێن کولاړي ځوانو به ولاړي او ګودلێن وای سې سې تاله یو ډبلو ټایم راوي کې یو پاکټ چاولي به یو پاکټ کژوري وای دې لولێن لگولي نو دبره پیسې الله تعالی راکړي ابتام او احسان وکړي علته ولې انہوں نے کله ودرېږي دا هوتره بیت الله ویزیت کوي چې ملما دي الله یې دلته ځان ل체 نو سوالونه کوي ان خیر ذات التقوا وتكون يا للالباب هل تاسو نه پات کې کچا سره پېښې نبي کنا نه پات کې ته پات کېږي توالي به لېنو کې ودرېږي سوالونه کوي ته وګه تا در پېسي نشته تمنا شو سو کوسي چې دا واخله اوخره تنخره بل چلا ور ورا سوال دیونک لین کو نه درې لیکن اوګه وتا بیت الله کی مسجد نبوي کی څوکغه نه پاتې کید بس الله چا ځکه واچی چې د استری ډوړین نو خړلې او Tale وراوډی چا واخل متصل لین کو درې ځان له فضل کار جوړه ځکه الله رب العزت کوي واتقون یا اول الالب انت تجارت کا خبرانا ليس علیکم جناح ان تفتغوا فضلا من ربکم نیشتے پتہ چھو من گناہ کتا تاستاس تعالج کیفظر من عرفات دبن رسم چھنہ رت گئی چه عرفات میں الله عن عند... عند المشعر الحرام یاد کہ اللہ عند عند الحرام یعنی مزدلفہ کی انت نو بدي الله يا دوي دا نه چې تاسو د بیاګي خپل د قبایلو د خپل با او اجدادو یا چې نور خبرې شروع کوي هبل اج هر کسې شروع کوي ذات خو ذات هغه وکی نه زړه وجه کې مدد چلو کو دل تمداد چلو کو ادارنګي چا نو عطا نه دز وختو کو نو داسې خپل کو دابه لګی شل نه نه الله يا دوخ حفظه واز کرو کما ادا کوم کومه ترتیبه طریقې ار ته خدای الله چار افات و ادا کینو مطلب چ ودا کای ال تزی نا اول داش دک کنه مسلمان حج لذی لیکن حج تلنیزک اسدی وان كنت من قبله لمن الضالین اگر که تاسو مخ کیدئ مخ نه کی به خبر احکام د حج نه معلومات نوت یمکه کافر ګمراہن وای یا عام خلق یده خبر نو چې څه ترتیب کولې ځان سره تو شم راوړې خرچو مروړې تجارت تم مننه تجارت تم او دا رنګي څومره ترتیب او طریقه د الله عبادت کوي چې کومه ترتیب او طریقه تاسو ته خودله حج کې ځان نه کارونمد نه کوي دین مراد دا دی تمام عبادت دا سړي وذکروه کما حدا کو کما حدا کو تاسو درمه سي پر لوه اندرا وړه دا نه چې ته وقت خپل مرزي دغ سي سي باراد لا لگماختي آيات نمبر دیکھ دغ دوما سي بارادا آیات نمبر 239 فينخفتم فرجالا نوركبارا فيذا منتم فذكروا الله كما علمكم فذكروا الله كما علمكم دلتوي فوي کما حداكم نو تشکم تاریقا کائش فاذکر الله کما علمكم وازکروه کما حداكم از قرآن نباخلی که نا از بشیل کائش فاذکر الله وقسی وی کما علمكم تذکر تاریقا الله کما خود الله وازکروه کما حداكم نتشکم کائش دا علمكم کده اللہ رسیوی اللہ سے کوا الله دعوى اللي والدك ربك في نفسك تزرع و خوفیا دون الجهر من القول ابي الغدوي وعلى سال دنه اتوار پر دیو حلقي کي اتوار پر دیو حلقي طلن خلافي بي غلط غدروغ دوروغ چته مرزه يسمو تصننه جوړولک تاسو حلقو ولې ود اتوار پر چټي کشن کي چې سارم اخامه د وشل کي چې شي ويختي غخطاينو بیا طول خطاي بیا لکه یې بیا چرتم نټيږي دغه حلقو وه خطا ده چیرې وی خطا ده نو دا بیا لکه نو بیا کړټيږي به ذکر کینو الله او کما علمکم ذکر کینو الله او کما هداکم قران کې خدغه طریقه نشله الله چې کوم خد الله نو تاسو الله دا خد الله چې تاسو کوي وین کوتم من قبله له من الظالم بل رسل بل رسل دا چ مکه ولوبوي کنه مونږ لاروا عرفات تولړ دیو ځانور من با خلق ولړ دیو مونږ غو کې څه فرق شو مونږ د مکه منجورانیو بیت الله منجورانی مونږ به بار ته نږدې محمد حرام د حدود نه بار ته نږدې هغه حرم حرام د حدود کې ودن نو خلق وځي زمړه ذو زکه ټکړې خوري عرفات ته وځي التبودري او مذلفه ته راځي داچره کې او چل بکی مون ولدا شک نشته مون خود عل... الله د کور راغلیو په خلک په خلک خلقو الله وینا ثم في ذم حي تصفاد الناس بیره کو شغه د نړۍ خلق دغینه کوجیږي نه عرافه واسع تر الله مخانه غړ د الله تعالی نه فخرونه مکه جما داسه کوماده س کوماده س کوماده س کو احکام نورستو استغفار دي احکام نورستو فخر نه دي شه بروي کنوات مل حج او العمره لله کی الله لپارک نو به استغفار وک چې دی الله قبول کو کنه چیرې الله قبول کو کنه اوس غته فخرونه کوي واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فذكروا الله کله چې پورا ک تاسو مناسک په هج نوبیا وغو میلا جوړ کړا اٹول و را جام اصل پای ک شران دیغورو اساخ اکبر تولو پای کوم دا خپل آباو اجداد کارنامې دا چلو دا چلو دا یو را پاس بلبره پاس ده د باخر کغه مشر پاس ده چې موږ له حکومت و اورا حکومت چې محرم ما سفر زیتبو ته ټول بتاړي ولې زندہ باد جمهوریت وکنیو جمهوریت جمهوریت باندې فیصله وشله دا محرم لاړ چرتا سفر زیته اوس په کال چې محرم راځي سفر میشته کی الله وې دا کار خو کفر ده انما النسيو زياده في الكفر الله وي دا کا کاته پری دهي دا هو د مناسک حج دی او دارنګ حرم دی نو ذکر الله تذکره کوي فذكر الله كذكركم اباءكم وشدت الذکر یادوی الله تعالی پشان دی یادولو تاسو مشران وخت لرا یاديات په ادبار د دذکر سره یاد ته دا کنه او اوس کارنامه نيشته کارنامه دی الله کړا هغه شی کړي وململو چې د ګډه لال کړي وی او وی جسام مل مل ملما را کړه ملما را غو ملمانو بساخ خوړل زمون کار بچرا غडान به خوړل شي غडान به خوړل داسه کارنامه ده دلا کارنامه خوځيات دي کانسبه آسمانه پیرا کړو امیننا اوس یک کله رسمونه ریواجونه غرد کړ اوس د خلقو قسمونه ذکر کی شي قران رحم الله بو دی د اجانو دوه قسمونه کیږي نو دلته جو اجانو قسمونه ذکر کیږي څنګه دواغدا جال تلاشی نو دنیا بغواړي بلکې ال تراغه کنا ال تلاړه دنیا اخرت دواړه بغواړي چیرې دنیا اخرت دواړه بغواړي دې دنه د اجانو دوه قسمونه ال ته چې الله تعالی موږ بار بار بوزي سګنې تلې دی الله دې غوږ بوزي سکل دی الله بار بار بوزي سړی حیران شي د خلکو د دعا شي لکې کړي سړی حیران شي لشرم بل سړی لشرم وایي دا څرګند ښه دی الله کور کې ملتزم تا دارنګ چینو بیت الله چا پیره غاری چې سړی له خیرا شي چې سړی دا منه غوښته نو ما باور وې چې ما ما اگر بدنه ما ورته اسره کړو چیرې دا چې سپک سوالونه الله نکینا راځه ورته ذات ذات تلک ټیک ته حدیث کې راغلی چې خپل لږه د ګوتانو تسموم الله نه غوړای مطلب دا دی چې کله مو محتاج دی الله ستاسو ضرورت پوره کوي او دا چې بیت الله دې کله چیرې خو کمس کم داري الله نه اخرت وختل پکار دي الله نه جنت وختل پکار دي رضا وختل پکار دي ورضان من الله اکبر جنت تر دوست وختل پکار دي غټه غټه خبره شي ا هم سيزونا شي شي ا هم دنیا وړي دنیا خو دي الله پولیس باندې یع شي حیثیت مشته ما شي وزر مرهم قدره نشته زه دي زنه دي اجازه نو قسم نه فمن الناس زنه دي اجازه نه مناغه سو ويقول چې وې بيت لنا تشا پیر ربنا تنات الدنيا الا زم بناخه کې ومالو فل اخرته من خلق دلته پار اخرت کې سه حساب برخنيشته د دنیا خپل کار ختم کړه ا دې سوالونه کوي کنه چې دا سوالونه کوي چې سره حیران شېر ټګ کړه هغه یو وړل زنانه وا او دا که څنګه دې د بیت الله درازه سره الاړه دا سوال کوي ایا لازم مزل کاروبار کا یا لازم ازل کاروبار کا انکار نشته مزل دي کار بند وسو کا ما يرد ایمان سوال ولا نه کوي د جنت سوال ولا نه کوي جهنم نه بچا قبر عذاب نه بچا خپل ځان ترته توجه پیدا کا بعض خلکو لاغه دعاګان چلو مرزي چره چلو مرزي دوالین مرزي قران نه ویل کړه قران ویلږي الله قران کې دعاګان خپله لیکنه دغه وخت اول دوا ورډینه چې ورډي پسند فرموده د فلانه پسند فرموده د فلانه پرچی وغږی ځان تلای دا دوا فلان کې کړ دا فلان کې کړل هغه قرآن کړتل دا واغانې ته ګوره قرآن دې دواغان نه ډکټ دا ګوره دا ګوره دې پرچو ته ته ضرورت نشته لکه لیکن دا چا ته ضرورت ته بیا که خان دما چې قرآن نه به خبره دې نو به محتاج د پرچو دی بیا به د هر دیور په څیر بدا سوره تعالی عمران اخری دمره جامع دعاګانی ابیاچایو نو سوره ممتحنا کی ابیدا غره نو سوره ابراهیم کی سره ابراهیم کیسنګ دعا کړ د ابراهیم علی سلام سو پوښتته واټرې پسند فرموده فلان، ما ویچ پسند فرموده ابراهیم علی سلام زاغوي کوي ابراهیم علی سلام پسند کړي ځان د پاره سره رب جان لی موقیم الصلاه و من ذریتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ششه فاطمه ششه فاطمه نو فسن فرموده فلان پز فسن فرموده قران اپسن فرموده چا ابراهيم عليه السلام خبري ختم سلا دړه پاشيزنه دعا غواړي وقوغه دعا خو دنيا هو تالتمو پيشوا دوغره معاذ زيه تر اغلي دوغره الله پونيز باندې تاغه ماشي وذر عمر قدر په متروبدا اطلاع چې سالم دنيا غړې لامل او ما شي وزر راکا او وزر راکا الله وما له في الاخره من خلق زن دي ا جانو لمانا وسو دي ويقولون يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار غره سبرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم د دې دعا ترغيب ورکړ دک دې درې سو نه اهمیت تاسو یو خبر او ولې چې دينه بیت الله یو رکن یو رکن یمانی او دلته چینه هغه حجر اسود د دې ځکه نبی الله سلام یی دا مکمل یو طرف چیزه ته اجیتوي وی. عمره ولته وی دا دعا وویل د دې طرفونه دي کنا نور دواغان طول دا دې طرفونه نور دواغان لپاره د یو طرفی دل پر مختص کړی سنت ده ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ګور خلاقوی چې مالسه دواغانولې کا کتابونه ګوري اغه خلقوله <صفيق> پړ پړی بیا سر نتلې را داخ وسنګ تل زنم کوله چیرې دا <سلام> دا هغه مخه نشم <مسلام> کوله اره زنه پک ډیر زیات ظلم کړی اول تواب دعا بیا د تواب دعا به پک دریم <مسلام> تواب <مسلام> دعا دا خلک پریشان کړل چیرې پریشان کړی دوه کتابونه یې ان پر سره ده هغه خبر ده دوه کتابونه نه ا دونه پړ پړونه دوه دې دیکو دا و یا دې کې کې و دا و نو کځمې چلوکا <سؤال> حج عمر شروع دي او حج عمر کی دوار اغلا دینه بل حج راځي ماسووی د حج عمر شروع دي د حج تذکره شروع ده او د دې دوران کې دوار اغلا ها دینه بل دعا د پیغمبر علی سلام دا تمام مفسرین محدثین دې توي دا دل جامع دوه دن دلتم غواړه چیرې څنګه جامع ده اوس وره تاسو ذیندا یا جان نوښتې وي فی دنیا حسنه وللا دنیا کې راکما ته حسنه او فل اخرته حسنه او قنا ذاب النار وکختیف سی وي خدای تعالی خپل شنو ملي درس زه زه خبر کوم خو وسمشم کولې که واورې دي چا ونې اورې دي نو خدای تعالی نو ټک وسره زټل کومه که اوسه د کېږي او د کېغه هغه شو وره اللہ رب رضا سے الفاظ بھی اوی خدا تعالی نور طالب اصارت تولا گولا اللہ او حسنا ویلی او حسنا سیشه دیکھتا حسنا سیش راحت و نجوان مانی امی طلاق کیدی نیک و توفیق مانی امی چل کی گئی؟ نیک و توفیق مانی امی طلاق کیدی زوجہ سالحہ مانی امی طلاق راحت مانی امی طلاق کیدی سیش پڑی پاتیش پاتشي شي ها اوس دا وره حسنہ دنیا کې څه شي ها حیات حسنہ چې یل زما ژوند خستکل اوس الله تپا ته نو دا چې ژوند پس خستکل شي چې ژوند د تکور ولته زما دا کپړی وينځا خانه کو اخلاص ابن واخلا به او به واخلا به داسې منګه به داسې واخلا د ضرورت خو دا کوم رئیسه دا وی دا نور تلغله نه راځي کله چل ورته وته خو ها اواز جوړی تاسونه چل خل ضرورت نشته ډوړای په حقا اول بچنه ورو خال کیو اخلي ابي بوبو اچي بيبا واغي کیو بيبا دته چلو کې بيبور بل کې بيبا توي کې دي بيول په څو ډوړا اچي بيبا اړاړاړا دا څو ورته کوي ډوړای په حقا ټیک نور چل اغيله راځي شه نه يا الله زمات جون خسته کان چل راځي کوي چې جون څنګه خسته کیږي کنه تبور ته خایي ها جاميله فضل لازمات ژوند خسته کا او پسی کې لازمه اخرت خسته کا چرې ها اخرت خسته شي لیکن غوپی او خرم نه دا څه دا دي غوپی هم پکینی ولې جہنم نو وتن ووته جہنم نو یو وتن ووته جنت وو ته لا دغه ژوند خسته لیکن غوپی خورل کینه نه نه چې دا غوپی پکینی و نه دا بنار دینه مجامي سودوي دینه ما حجانو د پاره مؤمنانو د پاره ټکتا او د زیات خلک بلګي فلان مل فلان والا فلاں لجب حق اولاد به حق فلان به حق فلان القرآن که اومو جسول دعاگان لستے دا صحیح حدیثو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړدي هغه زیاتره د الفاظ دي معمولی تندلی تبادله پاکي شریګلا کنه معمولی تبادله الفاظ بدل دي لکه نور دا یو شانته دعاګان دي نو حسنا نم ما تاسو ته تفصیل د که چې الله لبه چل راځي الله زم ما جون کې یا الله زم اخرت کې نو صلی الله ته چل وم خسته کې گیداسي ضرورتش حته دا چې وینځلم دا سي دوړایم دا سي سر مې او پکای چې ما کپڑے صفاکا یو ټک او چې ما داړایم په هاکا یو ټک اے الله زمما دنیا کې استه کا زمما اخرت کې استه کا وقناز بنار چل دی چهو ورته د سړی داسي دې داسي دې داسي نه بچ دې نه بچ دې نه بچ دې نه الله چل دی چې څنګه بچ کې یو کنه عذاب بنار مفسرین لیکي حسن په دنیا کې څه دې تګ دا کنه خستا جون چېره دم نمبر مليسبا حسنه اخرت کې څه شي ده هغه دنیا کې شهادت اخرت کې معافرت څه ده اخرت کې معاف او معافرت بل علماء دنیا کې علم او عبادت څه ده علم او عبادت تګ دا کنه او حسنه په اخرت کې ثواب او اجر دیغي بدلی دیغي د علم او عبادت کوم اجرونه دیغه چیرې دنیا کې یو حسنه شې ده زوجای صالحان چیرې زوجای صالحہ خستا بیبی بی، خستا بیبی د ته نه وای چې پوره لګولي بلکې دا د جدی صفات پکې موجود وي چیرې د صفات پکې موجود وي چې تو وګوره ورته خوشاله شي کتو ورته څخه بوراو کینو اومنی تنې نوزانو به مال حفاظت کوي د غدري صفات کې پاتې د شګرت زواج یو صالحه ده په کله کې اخرت کې اسان حساب دا ټول کې شامل دي ګورې د ټول الفاظ ته دا دا شامل دي نو دا دوه ډېر ډول پکاري آل تشلار نو به دا ډېر ډول پکاري مانه تاسو څوک کی راځه آل ته مات کوم کوم دعا وغارنه مو چې امور د حج کې دینه بل دعا نشته الله دامت له ادوګ دي دا وغه د ادوري نشي دګه کنه جامع د دعوت کله چې الله واته مول حجه اخر کې به دعا وي اتمام دي سره شيخ خبري ختم خبر خبري ختم کوګ دي ادوله شي نو ترمزي کې کتاب د دعوت ته ابو داود کې دی مسلم کې دی او وګ دي دا وګان دي ټیک صحیح روایت کړي چوک دي نشي ادوله نو اتم ول حج ول عمره ل الله اتمام صدق دعا سره دي اتمام صدق دعا سره دي اما تاسو به خبره کړو چې ایمان تذکرہ وکړه د موج تذکرہ وکړه د زکات تذکرہ وکړه وکړه چې صفات د مجاهد کې د روزی تذکرہ وکړه یاو حج باټیو نه حج تذکرہ وکړه اوس دایمه پټایول وګورئ څه ده لکه عمل ده غنښل عمل دغه ل دا ل که نه ب ف دنیاه چې دغ عملو چې کو مخکې ذکرل د کولو توفق را کوې دا عمل چې کو مخې کرل آات نه ف دنیا حه دغ عمل چې کو مخکې زه کل د کوو توفق را کوي اوفلاخت حه چې بربات می شي عمل سړیو کې بیا دغه جررمله نه شي او پهاخرت کې ددې بدللی را کې او فلاخه ک حسنه بدلی را کے تقویٰ مان تاسو خیا ده کی الا دنیا کې د دغه اعمالو کولو توفيق راکي اخرت کې د دغه اعمالو خوسته بدلی راکي جامینه شو ارکان اسلام ټول ذکر کړه مکه کنه يوم پاتنه ده وقې نازاب النار الله ولي له کوم نصیب ما کسبو دا کساندول پر برخي دي د وجدا معلوم نچو کړه دی الله سره ورې صاحب الله یا ايا مم دوه یاد الله پغړو د دشمنار کې يلسمه دولسمه درسمه فمن تعجل في يومين يولسم دولسم وفلايس ما عليه ومن تعخرت في اللسم تان وفلايس ما عليه لمن اتقى تحكمه جدا فارده تسوق اللعنة يرقيكنا واتقوا الله يرقى اللعنة وعلموا باشرنكم إليه تخشرون خاصة غطبتاس جمعك لشيك ومن الناس من يؤذبك قوله في الحياة الدنيا ذرع خلقنا سوقت تعجبك تالر او هو نه دغ حی ک دنیا په جوند دنیا کې خبرې کې غټ غ د ته و چې د چیل غ د ټینک دی او طور غ پهله ړه ملو یوته وګړه مکر ده او بلته دواړه د ټینر دی داسې خبرې و کې که نه ت کله چې داس سرې چو کې ون کمکلو مخکې خو کوه کمکلو مخکې خوقرران نه خبرې یاغ ته په خبرو نه شي دا د قرآ یو لژن او داس دی تک دا کنه چې قران څوکېز دکې یا خې اغه د درق قسم خبرونه مننه دوپټیږي دا چل له دا چل دا خبرې ناغه نه متاثر کیږي وبن الناس ما یوجبک قل فی الحیات الدنیا و يرشد الله لما فی قلبه وهو علد الخصام غواکې دی الله هغه منې چې د پدړ کېږي لسه او هغه چې په خلوې وین کنا دغه زمزږ کېږي الکلي وینا به س ضرورت شه د وینا بیا س ضرورت ته کوم ته بخیل سره نه نه چې نظر نه کوي نو چې دشه بخیل دي صدقې کوي بخیل سره نه پیا نه نسنه و پیا نه کوي نو کینو نظر کوي شل کوي نظر کوي دا بخیل دي او کمزور سره نه پیا نه نه پي ما قسم کوم قسمونه کوي دا کمزور دي او کوم نظرونه کوي نو دا بخیل دي څنګه کنه اصل کار مو که ما قسم کړه وازه تولز ما سیمه ذکره چې تاسو به ما نشو ورته سافل رکه چې ما قسم کړی نو به دې فری دي نو ته به قسم ځانټین کړو کمزورېږه چره قسمونه ځکه مخ خبرې کوي شه دګ دا ګان د ګواکي الله پاګمانه چې دد پزړ کې دی نو دا موافق دی دد پ جوي سره ځړ کې کوم خبره دا دد سره موافق دا دد پر شانته قسمونه کوي وای شود الله علی ما فی قلبه الانکه وه ولد الحساب دچن هغه سخته هغه دبلد دي سخته هغه مرده لیکن قسمونه داسې کوي خپل چې نه ځان خلق داسې کوي استاد الله وایي زنمانی <سؤال> پتو نپی گی سی دا <سؤال> سڑی سم دیاو کنا عمل نو پی گی کنا وستا تا درد نخی خی دیوہو غټ غٹ قسمو لکی لیکن تا تا دی فسادیانو نخی خیموی دا تولا سا فیلاردی لیست دفیها ویولک الحرس و النسل دادا علامہ دادا سوا تولا کی دیو مطلب دادا چی دیستا مجلس لاړو تا مجلس کی دس ہوئی چی زماز جمانه کوم خبراتان او د ټق وخت زمان جوړ کړي دلک بل خبرشت نه نه لکه ده د ټق خبره کیه سام مجلس کی لیکن کله چلان نو صاحب الارزق ده کوشش کیه پزما کی. کړي ما مجلس نه لاړو سام مجلس نه لاړو ده کوشش کیه پزما کړي او په دې فیه جوړ کړي پاهي کی یا تولنا منا ما چې مشيري ورته ویلاوي اسی ته چرټیک ټاکته لیکن سمجیره ورته میلاوسلات کیږي نو بس دی به فساد شي فساد دې شي شي کوي دې به سشن پرې دی پر شي شیمان ته د لاس برکیږي یو ده وجوه لك الحرس من نسل ليفسد فيها وليلك الحرس مفسرین وی حرس نمراد څینو را د خزا سره دوړ اصل او نسل نمراد او نور حیوانات شول چدې انسان من هم لاس دغه برشي متبا کړي ته حیوانات من دد لاس برشي نو تبا کړي ویه لك الحرص والنسل ګورکره دا وای چې من به لقمي اصلاح وادو وکړه چې لاس برشي نو فلسطین کې یو لك الحرص والنسل انسانان متبا کړه حیوانات هم تبا کړه ویه لك الحرص والنسل ویه لك حرص لمرات اران نارینه زنانه دواړه او نسل لمرا ټول حیوانات یا چه این اگه زرین و فسولینوی بی حرس نمراد فصلون و او نسل نمرات چه این تمام حیوانات و تمام حیوانات فصل ام تباہ کئی، خیوانات ام تباہ کئی یا چه این اگه حرس نمراد خضا سڑی و اخلا نسل نمراد اولاد و اخلا مونگ دادی مطلب داوی که چیز دی برای شید ستامخ کبا دی قسمو نکی انما في قلبه موافق لما في لسانه ولفزه देव قسم نو کیلاکہ لیکن کلا چې لاړ کنا یو لک الحر ث والنسل ششم نلاس بر کی ورشینو تبا کوي هر شی چرې د فیده والا فصلو دی کې انسانان دی کې حیوانات دي کې اولاد دي والله لا يحب الفساد الله ان نخفي فساد څه مطلب فساد کو تورم نخوخي کنا آل الفساد مراد دي و عراق کلا لاو تقلات دسو فو کینا نا کله چې د توولو شی وې رګ د الله نه اخذت ول عزت نو انس د لره او پختو بل اسم په کولو د ګنا په حساب په جهنم نو بس ک د لره جهنم ولا بیال میحات بس زیدت له دا جهنم د دې په وکي مکو دغه غیرت راشي دا څو سوب لاښته ماتوې مکو ځکه نه غلطه کوما ځپه غلطه ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف مليبار لیکن دغه مقابله کې خلقو مشته که هغه دې څنګه ځانو نه خرڅې ځان خرڅ کی سلپالا لپاره د رضا الله تعالی هغه مال ساتو شمه پرې دایک دا مال ساتو شدا پرې مال ورکی ځان خلاص کی, کی. دا مطلب دا شه چې مال ورکه ځان که کنا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله سر شهيدا مطلب دا, دا نفس لگی و الناس الذين من خلقنا منا نفسه ابتغاء مرضات الله نفس خپل لپار رضا من تے اللہ تعالی چھے خپل خلاصون لپار لپار خلاص یا چې هغه خرڅې دی الله دین د لپاره والله رؤوفٌ مِل العباد الله تعالی چې هغه شفقت کوون کې به له باد په بندگانو خپل دی اوس مخکې دوه قسم اجازه ذکر کړل دوه قسمه خلق چې هغه دې چې خپل دنیا او آخرت د الله نه غواړي بیکار هغه دې چې صرف دنیا غواړي به خلق دوه قسمه نه ځنه هغه دې چې قسمونه کوي چې ذوب زم ما جبا زم یو دی ابل اغذيت اس پته لګي چې د زړه او د جبا یو دي اس پته لګي ترنتا دا یار دا کار معنی ده کله ته پته لګي دا دنه ده کړه ابل قسمونه کيا تورته نه نه منو مستخبره د د قسمونو من اعتبار نشته د د خبره اعتبار ده داولې ځکه دین نه لری دي کنن اوس حکم دا يا ولدي نامن کلوفس سمی کاف وا لا تتبو خطوات شیطان انه لكم ادو مبين امو مینانو دن شېف اسلام کې کافه مکمل مکمل اسلام کې دن شې دانا چې اسلام لورو کونکو به مونږ دایې کنه دن شې څ چار اوجهو نه سلانو کی اوجه کینو نوته څ چارن حج نه چا چا سره نو, داوت کی جحاد نو جحاد کی حج کینو نوته څ چارن زکات نه چا زکات کې څ موز نماز کې څ دعوت نو دعوت کې چا جهاد نو جهاد کې هل طلارش وي زه خو اهنګار کوم مستین اپاتې اوجه تن اپاتې حج تن اپاتې بل طلارش وي کوم نا نا دنه شیفه مکمل اسلام دی دا نه چیو ورو کن واغسته په سر منه بل پرې خو دا دین نه دی دا دین رې ماته اوس چې ګوره پنځه خبر یو ځل ذکر کړل دا ځل ذکر کړل دا پنځه واړه دین دي کنه نه چیو کینو نو ته یو موزونو تکار ویللې چې نه موزونو تکار ویللې بل ذکرونو تکار او بل بل کار بل روجو تکار ویللې س مطلب دغ ته یو ش چې دا د نه بنی د اسلام والله خم دا مکمل کېږله چې دا ټول تک لکه او خللو سمی کا په یو مطلب دا مطلب دا یا یله نام خللو سمی کااف دن نه شيمتلب د دی تاسو مکمل دن نه شيئ پهین کې دانا چې سرګ دن د غ دی نو غ د پریر اوسترګ د اسلام کې دن نه ده دا خو اسلام مطابق اصطمال لیکن غرب بنی غلط استعمال ایسیم لیکن دن نشئی په اسلام کی مقینیس مطلب او پورا اسلام کی دن نشئی نانا چیو رکن واقع نور پرے گیدئے دا سمکوی پورا اسلام کی دن نشئی او اسوی جان پورا اسلام کی دن نکوی چیرے؟ اسوی صبح لاشومی دن چا راگستے دی کشب حلال چینا دا ہوئی نبادت تی چاڑی اخکودیم دی کله دستورګو دین راغستلې ته غوګول راغستلې او چا دې را را، بیان راغستلې ټیک را. ده کنا د مکمل بدن دین راوخلای حکومت ملک صح حکومت دي غلال لونه دي دناول لونه دي ڈاکول لونه دي لاس متعلق صح حکومت دی غبکای ټیک ده کنا دستورګو مطابق کل المؤمنین یغذو من ابصارهم د وحق متعلق کوم بم خبرې دي طول بدن اسلام کې دن نه کوي دانا چې یو اندام د خپل بدن نه نور بار یو اندام د خپل بدن نه انور بار دی داسبه نه کوي ولاته توي خطات شيطان انه لكم ادووم بي نمځه په نقش قدم دي شيطان یقینا هغه تاسو د دشمن د قاره ف ان ذللتم ک تاسو خوښ لمه بعد اماجات کول بجينات رسو دینا ترا ول تاسو تواضح دلایل فالو ان الله ازید الحکیم احکام دلایل هل ان يرون ای لايات یوم الله فیزلل من الغمام دوم را واضح بیان شو دین رسو سشی تمام کوي بن اسرایل چن دبره نغره شي اعیاتهم الله وتشراش الله تعالی ابو تفیذ العلم من الغمام یا پاغسوره دی وریزو کی ول ملائکه تفریشته وقذ الامر اثر تورشی کارونه ویلله تورګاولمو ور خاص الله تبو ګرځول شی انجام د کارونو